Дія друга. Та ж кімната. В кутку біля піаніно стоїть обібрана, обшарпана, з обгорілими свічками ялинка. На дивані манто і капелюх нори. Нора сама. Хвилюючись, ходить по кімнаті. Нарешті зупиняється біля дивана і бере своє манто. Нора, випускаючи з рук манто. «Хтось іде?» Підходить до дверей, прислухається. «Ні, нікого. Звичайно, ніхто сьогодні не прийде. Перший день різдва. І завтра також. Але, можливо...» Відчиняє двері і виглядає. «Ні, скринці для листів нічого немає, зовсім порожня». Вертається назад. Е, дурниці! Звичайно, він нічого такого насправді не зробить. Нічого такого бути не може. Це неможливо. У мене троє маленьких дітей. Анна Марія виходить з дверей ліворуч, несучи велику картонку. Ледве відшукала цю картонку з маскарадними сукнями. Нора. Дякую, постав на стіл. Анна Марія ставить. Тільки вони тут ладу розкидані. Нора. О, розірвати б їх на шматки. Анна Марія. Та що ви? Їх можна ще полагодити. Тільки трошки терпцю. Нора. То я піду попрошу фрулін не допомогти мені. Анна Марія. Що, знов підете через двір в таку негоду? Фру Нора застудиться, захворіє. Нора Це ще не так страшно. Як діти? Анна-Марія Граються новими іграшками, бідолашечки, але... Нора Часто про мене питають. Анна-Марія Адже звикли бути біля матусі. Нора Та, бачиш, Анна-Марія, мені тепер не можна часто бувати з ними, як раніше. Анна-Марія Ну, маленькі до всього звикають. Нора. Ти гадаєш? По-твоєму, вони забули б матір, якби її не стало. Анна Марія. А боронь Боже, не стало. Нора. Слухай, Анна Марія. Я часто думаю, як це ти наважилася віддати свою дитину у чужі руки? Анна Марія. Довелося. Як же могло бути інакше, коли я почала працювати годувальницею маленької Нори? Нора. Але як же ти згодилася піти в годувальниці? Анна Марія. На таке от хороше місце. Бідній дівчині в такій біді радіти треба було, адже той поганець таки нічим і не допоміг мені. Нора. Але твоя дочка, мабуть, забула тебе. Анна Марія. Чого ж? Писала мені, і коли конформувалася, і коли заміж виходила. Нора обвиваючи її шию руками. Старенька моя, ти була мені за матір, коли я була маленька. Анна Марія. Адже у бідолашечки Нори не було нікого, окрім мене. Нора. І якби не було у моїх малих іншої, я не знаю, тиб Дурниця, дурниця, дурниця. Відкриває картонку. Піди до них. Мені тепер треба. Завтра побачиш, яка я буду красуня. Анна Марія. Певно, на всьому балу краще не буде. Виходить ліворуч. Нора. Береться спорожнювати картонку, але скоро залишає все. Ах! якби тільки наважитися вийти, якби тільки б ніхто не зайшов, якби тільки тут не сталося без мене нічого. Турниці. Ніхто не прийде. Тільки не думати, не думати про це. Треба почистити муфту, гарні рукавички, чарівні рукавички. Але не треба думати, не треба. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість... Вигукує А, ідуть!» Хоче кинутися до дверей, але зупиняється в нерішучості. Сперед покою входить фрулінне, уже без верхнього одягу. «Ах, це ти, Кристино! І більше там нікого немає?» «От як добре, що ти прийшла, фрулінне! Мені сказали, ти заходила, питала про мене. Нора!» Так, я саме проходила мимо. Мені так потрібна твоя допомога. Бачиш, завтра ввечері у мешканців на горі в консула Стенборга. Костюмований вечір. І Торвальд хоче, щоб я була в неаполітанському вбранні. І протанцювала тарантеллу. Я цього навчилася на капрі. Фрулінне. Так, так. То ти хочеш дати цілу виставу? Нора. Торвальд каже, що треба. Та ось костюм. Торвальд замовив його мені ще там, але тепер усе пообривалося, і я просто не знаю, фрулінне. Ну це ми швидко поправимо, тільки оздоблення в деяких місцях пообривалося трошки. Голки, нитки. А, тут усе, що потрібно. Нора, як це мило з твого боку, фрулінне, шиє. Так ти завтра будеш костюмуватися, Норо. Знаєш, я прийду на хвилинку глянути на тебе. Знову забула подякувати тобі за вчорашній приємний вечір. Нора встає і ходить по кімнаті. Ну, вчора, по-моєму, було зовсім не так приємно, як звичайно. Тобі варто було приїхати до нас у місто раніше, Кристино? Так, Торвальд – великий майстер, влаштовувати все витончено і красиво. Фрулінне, і ти не менше, я гадаю. Не дурно ж ти свого батька, донька? Але скажи, доктор Ранг, завжди такий пригнічений, як учора. Нора, ні, учора він якось особливо, а втім, він же дуже серйозно хворіє. У бідолахи сухоти спинного мозку. Треба тобі сказати, батько його був бридка людина. Тримав коханок таке інше. От син і народився таким хворим, розумієш? Фрулінне, кладучи роботу на коліна. Але, миленька Норо, звідки ти набралася таких знань? Нора, ходячи по кімнаті, е, якщо в тебе троє дітей, значить, тебе інколи відвідують такі, такі дами, які дещо розуміються на медицині. Ну, інколи й розкажуть дещо. Фрулінне знову шиє. Коротка пауза. Фрулінне. Доктор Ранк, щодня буває у вас. Нора. Кожен божий день, адже він кращий друг Торвальда з юних літ, і мій хороший друг. Він як свій у нас. Фрулінне. Але скажите мені, він щира людина? Цебто, чи не з таких які люблять говорити людям приємні речі. Нора. Ні, навпаки. Що це тобі спало на думку? Фрулінни. Учора, коли ти нас познайомила, він запевняв, що часто тут чув моє ім'я у домі. А потім я помітила, що чоловік твій не мав навіть уяви про мене. Як же міг доктор Ранг. Нора. Так це цілком справедливо, Кристино. Торвальд. Так безмежно мене любить, що не хоче ні з ким ділитися мною, як він каже. Спершу він просто таки ревнував мене, як тільки я бувало почну говорити про своїх милих близьких. Там, дома. Ну, я зрозуміла і перестала. Але з доктором Ранком я часто розмовляю про все таке. Він, бачиш, любить слухати. Фрулінне, послухай, Норо, ти багато в чому ще дитина, я... Старша за тебе, більш досвідчена. І ось що я тобі скажу тобі б треба постаратись виплутатися з цієї історії. З доктором Ранком. Нора. З якої такої історії мені треба постаратись виплутатися? Фрулінне. Із усякої взагалі. Учора ти тут говорила про багатого поклонника, який заповідає тобі гроші. Нора, «Так, тільки немає такого, на жаль. Ну і що ж?» Фрулінне, «Доктор Ранг. Людина заможна?» Нора, «Так, заможна». Фрулінне, «І в нього немає нікого, про кого б він повинен був піклуватися?» Нора, «Нікого, але...» Фрулінне, «І він щодня буває тут у домі?» Нора, «Звичайно...» «Ти ж це вже чула, фрулінне? Як же це вихована людина може бути така неделікатна?» «Нора, я зовсім тебе не розумію. Фрулінне, не прикидайся, норо. Ти гадаєш, я не здогадуюсь, хто позичив тобі ті 1200 спецій, нора. Та ти при своєму розумі. Як тобі, на думку, це спало?» Наш друг, який щодня буває в нас. Та це ж було б невимовно тяжке становище. Фрулінне. То це не він? Нора. Запевняю тебе. Я цього не могла й подумати навіть. Та й де б він тоді взяв грошей роздавати позичково? Він одержав спадщину вже пізніше? Фрулінне. Ну, це, мабуть, щастя твоє, дорога Норо. Нора. Ні, мені на думку ніколи не спало просити у доктора Ранка. А втім, я цілком певна, що якби я попросила, то... Фрулінне. Але ти, звичайно, цього не зробиш? Нора. Ні, природно. Я й уявити собі цього не можу. Але я цілком певна, що коли б я поговорила з доктором Ранком... Фрулінне. За спиною твого чоловіка? Нора. Мені все-таки треба покінчити з цією справою. Так само за спиною його треба покінчити, фрулінне. Так-так, і я тобі вчора казала, але нора ходить туди і сюди. Чоловікові куди легше влаштувати справи в таких випадках, ніж жінці, фрулінне. Якщо це її власний чоловік. То так. Нора, дурниці. зупиняючись. Коли сплачують увесь борг цілком, то одержують боргове зобов'язання назад, так? Фрулінне, само собою зрозуміло. Нора. І можна розірвати його на дрібні шматочки? Спалити цей огидний брудкий папірець? Фрулінне пильно дивиться на нору. Відсуває від себе шитво і поволі підводиться. «Норо, ти щось приховуєш від мене?» «Нора, хіба це помітно?» «Фрулінне, з тобою сталося щось з учорашнього ранку, Норо?» «В чому справа?» Нора, ідучи до неї. «Кристино!» прислухається. «Тсс! Торвальд повернувся!» «Слухай, піди поки що до дітей!» Торвальд не любить, щоб при ньому шили. Хай Анна Марія допоможе тобі. Фрулінне збирає частину речей. Так-так, але я не піду від вас, доки ми не поговоримо по щирості. Виходить ліворуч. В ту ж хвилину З передпокою входить Хельмер. Нора йде йому назустріч. Ах, я жду, не діждуся тебе, любий Торвальде. Хельмер. Це швачка чи хто? Нора. Ні, це Кристина. Вона допомагає мені поправити костюм. Побачиш, яке я справлю враження? Хельмер. То хіба я невдало задумав? Нора. Прямо чудесно, але хіба я так само не розумниця, що слухаюсь тебе? Хельмер бере її за підборіддя. Розумниця, тому що слухаєш чоловіка? Ах, ти ж крутійко. Я знаю, ти не це хотіла сказати, але я не буду тобі заважати. «Тобі, мабуть, треба приміряти?» «Нора». «А ти, мабуть, за роботу?» «Хельмер». «Так», показуючи паку паперів. «Ось, я заходив у банк. Хочу йти до себе. Нора». «Торвальде». «Хельмер, зупиняючись. Що?» «Нора». «А якщо твоя білочка попросить тебе гарненько про щось?» «Хельмер. Про що?» «Нора». «Ти зробив би для неї?» «Хельмер». Спочатку природно треба знати, що саме. Нора. Білочка так бігала б, так пустувала б, так забавляла б тебе, якби ти був такий хороший, послухався. Хельмер. То говориш? Нора. Жайворонок співав би по всіх кімнатах, на всі лади. Хельмер. Ну, він і так не мовчить. Нора. Я б зобразила тобі сільфіду, танець при місячному сяєві, Торвальде. Норо, сподіваюсь, це не про вчорашнє знову. Нора ближче до нього. Так, Торвальде, я прошу. Благаю тебе. Хельмер. І в тебе справді вистачає духу знову ставити це питання? Нора. Так, так, ти повинен послухатись мене, повинен залишити за крокстадом його посаду в банку. Хельмер. Але ж, люба нора. Я вирішив взяти на його місце фрулінне. Нора. Це дуже мило з твого боку, але ти можеш відмовити комусь іншому із конторників замість Крокстада. Хельмер. Ні, це просто нечувана впертість. Через те, що ти понадавала тут необдуманих обіцянок, поклопотатися за нього я зобов'язаний. Нора. Не через те, Торвальде. Заради тебе самого. Адже ця людина пише в найогидніших газетах, ти сам казав. Він може дуже нашкодити тобі, я дуже боюсь його. Хельмер. Ага, розумію. Ти згадуєш давнину і лякаєшся? Нора. Що ти маєш на увазі? Хельмер. Ти, звичайно, згадуєш свого батька. Нора. Так, ну так. Згадай тільки, що писали злі люди про тата. Як жорстоко обріхували його. Їй право, вони добилися б його відставки, якби міністерство не послало тебе ревізором, і якби ти не поставився до тата чуйно і доброзичливо. Хельмер, голубко Нора, між твоїм батьком і мною істотна різниця. Батько твій не був бездоганним чиновником, а я саме такий. І таким, сподіваюся, залишуся, доки буду посідати свій пост. Нора. Ах, ніхто не знає, що можуть здумати злі люди. І ми саме тепер могли б жити добре, спокійно, щасливо, мирно, без клопоту. Ти і я, і діти Торвальди. Ось чому я прошу тебе так, Гельмер. Та саме заступаючись за нього, ти позбавляєш мене можливості залишити його. В банку вже відомо, що я вирішив звільнити Крокстада то треба, щоб тепер почалися розмови, що новий директор міняє свою думку під впливом дружини? Нора. А як би це і так? Що ж таке? Хельмер. Ну, звичайно. Аби лише вперта добилася свого. Мені поставити себе в смішне становище перед усіма службовцями? Дати людям привід говорити, що мною керують всякі сторонні впливи? Повір, я б незабаром відчув на собі наслідки цього. І крім того, є обставина, через яку зовсім неможливо залишити Крокстада в банку, доки я там директором. Нора. Яка обставина? Хельмер. На його моральні недоліки. Я б ще міг у крайньому разі подивитися крізь пальці. Нора. Правда, Шторвальде? Хельмер. І кажуть, він досить тямущий працівник. Але ось що. Ми з ним знайомі з юності. Це одне з тих поквапливих юнацьких знайомств, через які людина потім часто потрапляє в незручне становище. Так, я не приховаю від тебе, ми з ним навіть на ти. І він такий безтактний, що й не думає приховувати цього при інших. Навпаки, він вважає, що це дає йому право бути фамільярним. Він раз у раз козиряє своїм «ти, ти, Хельмер». Це мене найбільше коробить. Він може зробити моє становище в банку просто нестерпним. Нора. Торвальде, ти все це говориш несерйозно. Хельмер цепто. Нора. Це ж такі дріб'язкові міркування. Хельмер. Що це ти говориш? Дріб'язкові? По-твоєму, я? Дріб'язкова людина? Нора. Ні, навпаки, любий Торвальде, і ось саме тому... «Хельмер, все одно. Ти називаєш мої наміри дріб'язковими?» «То, певно, я такий дріб'язковий. Ось так. Ну, треба покласти всьому цьому край». Йде до дверей вперед передпокій і кличе «Елене!» «Нора, що ти хочеш?» «Хельмер, перекладаючи папери, покласти край до служниці, що ввійшла. Ось, візьміть цього листа і негайно ж ідіть». «Знайдіть посильного і хай він його віднесе, тільки швидко. Адресу написано. Ось гроші». Служниця гаразд виходить з листом. Хельмер, збираючи папери. «От таке-то, моя маленька, уперта панійко». Нора, затаївши подих. «Торвальде, що то за лист?» «Хельмер, звільнення крокстаде. «Нора, поверни». «Поверни назад, Торвальде!» «Ще не пізно, Торвальде, поверни!» «Заради мене, заради себе, самого, заради дітей, чуєш?» «Торвальде, поверни!» «Ти не знаєш, як це може відбитися на всіх нас!» «Хельмер, пізно!» «Нора, так, пізно!» «Хельмер, люба Норо, я прощаю тобі цей страх!» Хоча, власне, він образливий для мене. Так-так. По-твоєму, хіба для мене не образлива твоя пропозиція? Ніби я можу побоюватися помсти якогось непутящого крючкотвора. Проте я прощаю тобі, бо це так добре виявляє твою гарячу любов до мене. Пригортає її до себе. Так-так, моя люба, дорога Норо. І потім хай буде, що буде. Коли на те піде, повір, у мене вистачить і мужності, і сили. Побачиш, я така людина, яка все може взяти на себе. Нора вражена від жаху. Що ти хочеш сказати, Хельмер? Все, кажу я. Нора, заспокоюючись. Ніколи я тобі не дозволю. Хельмер, гаразд. То поділимося з тобою, Норо, як подружжя, як і повинно бути. Голублячи її, задоволена тепер, ну-ну-ну, зовсім не треба цих переляканих, як у горлички очей, адже це все-таки тільки фантазії. А тепер ти б заграла тарантеллу і попрактикувалася з тамбурином. Я піду до себе і зачиню всі двері, так що нічого не почую, можеш шуміти, скільки захочеш, повертаючись в дверях. «А коли ранг прийде, скажи йому, де я?» Киваючи їй, іде і зачиняє за собою двері. Нора, розгублена, перелякана, Стоїть, як вкопана, і шепоче. Він так і зробить. Зробить, незважаючи ні на що. Ні, ніколи в світі, ні за що. Не можна допустити цього. Краще все інше. Рятунок, вихід. Дзвінок у передпокої. Доктор Ранк. Краще все інше, краще все інше, що б там не було. Проводить руками по обличчю і, опанувавши себе, йде і відчиняє двері в передпокій. Доктор Ранк. Знімає з себе шубу в передпокої і вішає її. Протягом наступної сцени починає вечоріти. Нора, здрастуйте, докторе Ранк. Я вас по дзвінку пізнала. Та ви тепер не йдіть до Торвальда. Він, здається, зайнятий. Ранг. А ви. Входить у кімнату. Нора, зачиняючи двері в приймальню. О, ви знаєте, для вас у мене завжди знайдеться вільна хвилинка. Ранк. Дякую. Буду користуватися з цього, доки можна. Нора. Що ви цим хочете сказати, доки можна? Ранк. Саме так. Це вас лякає? Нора. Ви так якось це сказали? Що ж таке могло б статись? Ранк. Те, чого я давно чекаю. Щоправда, я не сподівався, що це буде так швидко. Нора хапає його за руку. Про що таке ви дізналися? Докторе, скажіть же мені? Ранк, сидячи біля грубки. Погана справа. Їду згори. Нічого не поробиш. Нора переводячи подих. Це ви про себе? Ранк. А то про кого ж? Нічого брехати собі самому. Я найнікчемніший з усіх моїх пацієнтів, Фрухельмер. Цими днями я вчинив генеральну ревізію мого внутрішнього стану. Банкрут. Не пройде, мабуть, і місяця. Як я буду гнити на кладовищі, Нора. Фу, як ви гидко висловлюєтесь. Ранг. Сама справа надзвичайно гидка. А найгірше те. Що перед кінцем буде багато гидкого потворного. Тепер мені залишається зробити одне дослідження, зроблю його, і буде знати приблизно, коли почнеться розклад. І ось що я вам скажу, Хельмер. За своєю витонченою натурою відчуває нездоланну огиду до всякої потворності. І я не дозволю йому приходити до мене хворого. Нора. Але ж, докторе Ранк, Ранк, не дозволю ні в якому разі замкну двері. Як тільки я цілком буду впевнений у гіршому, я надішлю вам свою візитну картку з чорним хрестом. Знайте тоді, що мерзота руїнництва почалася. Нора. Ні, ви сьогодні просто нестерпні. А мені ж так хотілося, щоб ви сьогодні були... В особливо хорошому настрої. Ранк. Зі смертю за плечима. І так розплачуватися за чужі гріхи. Де тут справедливість? І в кожній сім'ї так бо інакше настає подібна ж неумолима відплата. Нора затуляючи вуха. Дурниці. Веселіше, веселіше. Ранк. Так, слово честі. Тільки залишається сміятися з усього цього. Моєму бідному невинному спинному мозку доводиться розплачуватися за веселі дні офіцерського життя мого батька. Нора біля стола ліворуч. Він був дуже охочий до спаржі і страсбургських паштетів, так? Ранк так і до трюфелів. Нора так-так і до трюфелів. І до устриць, здається, Ранк, так і до устриць, звісно, Нора. І до всяких там портвейнів та шампанського. Дуже сумно, що всі ці смачні речі неодмінно відбуваються на спинному хребті, Ранк. І особливо сумно, що вони відбуваються на нещасливому хребті того, хто не куштував їх ані крихти. Нора. О, так, це найсумніше. Ранг допитливо дивлячись на неї. Угу. Нора трохи згодом. Чого ви посміхнулись? Ранк. Ні, це ви посміхнулись. Нора. Ні, ви посміхнулись, докторе. Ранк встаючи. А ви ще лукавіше, ніж я гадав. Нора. Мені сьогодні так і хочеться стругнути щось таке. Ранг я бачу. Нора кладе обидві руки йому на плече. Любий, любий доктор Ранг, Не залишайте нас із Торвальдом. Ранг. Ну, з цією втратою ви легко примиритесь. А без очей той позабули б. Нора злякано дивиться на нього. Ви гадаєте? Ранг. Заведуться нові зв'язки і... Нора. У кого заведуться нові зв'язки? Ранк. У вас і в Хельмера, коли мене не стане. Та ви вже на шляху до цього, здається. Навіщо здалася вам учора ввечері оця фрулінне? Нора. ай ай. та чи не ривнуєте ви мене до бідолашної Кристини? Ранг. Згучайно. Вона стане моїм заступником у вашому домі. Коли я буду відсутній, ця жінка, напевно. Нора, Цс, не так голосно, вона там. Ранк, і сьогодні от бачите? Нора, вона прийшла тільки допомогти мені полагодити мій костюм. Господи, який ви нестерпний. Сідає на диван. Ну, будьте ж розумний, докторе Ранг. Завтра ви побачите. Як я чудово танцюю. І зможете уявити собі, що це я для вас, ну, звичайно, і для Торвальда. Виймає з картонки різні речі. Докторе Ранк, сідайте тут, я вам щось покажу. Ранг сідає. Що таке? Нора. Ось, дивіться. Ранк. Шовкові панчохи. Нора. Кольору тіла. Хіба не чудо? Так тепер темно, але завтра. «Ні-ні-ні, вище не можна бачити, а втім вам можна показати і вище». Ранк, «Мг?» угу. Нора, «Що ви так критично розглядаєте? Ви, може, думаєте, що вони мені не підходять?» Ранк, «Про це судити не берусь через відсутність більш певних відомостей». Нора дивиться на нього якусь хвилину. «Фу, як вам не соромно?» Легенько б'є його по вуху панчохами. Ось вам за це. Знову прибирає речі. Ранк. А які ще скарби мав я побачити? Нора. Нічого більше не побачити. Ви нестерпний. Наспівуючи, перебирає речі. Ранг після короткої мовчанки. Сидячи з вами ось так просто. Я не розумію. Не можу збагнути. «Що сталося б зі мною, якби я не бував у вашому домі?» Нора, посміхаючись, «Так, мені здається, ви справді почуваєте себе у нас зовсім непогано». Ранк тихше, дивлячись у простір. «І хочеш, не хочеш, а доведеться все це покинути, Нора. Дурниці, нічого ви не покинете!» Ранк як і раніше, піти, не залишивши навіть найменшого вдячного спогаду, навіть хвилинного співчуття, нічого, крім порожнього місця, яке може бути зайняте першим зустрічним Нора. А якби я тепер звернулася до вас із проханням ні. Ранг, про що? Нора. Про великий доказ вашої дружби. Ранг. Ну-ну. Нора. Ні, бачте, я хочу сказати про велику послугу. Ранг. Невже ви справді хоч раз зробили б мені таке щастя? Нора. Ах, ви ж не знаєте, в чому справа? Ранг, то скажіть. Нора. Ні, не можу, докторе, це вже надто велика послуга. Тут і порада, і допомога, і послуга. Ранк. Чим більше, тим краще. Але я не розумію, що це може бути. Говоріть же, хіба я не користуюся у вас довірою? Нора. Як ніхто інший, ви мій найвірніший, найкращий друг, я знаю, знаю. Якби ви допомогли мені, попередили щось. Ви знаєте, як щиро, як безмежно любить мене Торвальд. Він ні на хвилинку не завагався б віддати за мене життя. Ранк, нахиляючись до неї. Норо, ви гадаєте, він один тільки, єдиний? Нора, злегка здригнувшись. Один. Ранг. хто з радістю віддав би своє життя за вас? Нора пригнічено. Ну от, Ранк, я поклявся собі, що ви дізнаєтесь про це раніше, ніж мене не буде. Зручнішого випадку мені не діждатись. Так, Нора, тепер ви знаєте. І знаєте також, що мені ви можете довіритися швидше, ніж будь-кому. Нора встає спокійним рівним тоном. Пропустіть мене. Ранк, даючи їй пройти, а сам продовжуючи сидіти, Нора, нора на дверях перед покою. Елене принеси лампу, підійшла до грубки. Ах, милий доктора Ранг, це було дуже негарно з вашого боку. Ранг, встаючи, що я кохав вас так само щиро. Як і інший? Це так негарно? Нора. Ні, але те, що ви кажете мені про це, цього взагалі не треба було робити. Ранк. Тобто, чи ви знали? Служниця входить із лампою, ставить її на стіл і виходить. Норо. Фрухельмер. Я питаю, ви знали щось? Нора. Ах, звідки я знаю, що знала, а чого не знала, я справді не можу сказати вам. І що це вас спонукало, докторе? Все було так добре. Ранк. У всякому разі, ви тепер можете бути впевнені, що я весь у вашому розпорядженні, і душею, і тілом, тож говоріть. Нора дивиться на нього. Після цього Ранк, прошу вас, дайте ж мені дізнатися, у чому справа. Нора, нічого ви тепер не дізнаєтесь. Ранк, ні-ні, не карайте мене так. Дайте мені зробити для вас усе, що тільки в силах людських. Нора, тепер ви нічого не можете зробити для мене. А втім, мені, мабуть, і не треба ніякої допомоги. Побачите, що все це лише фантазії. Звичайно, а вже ж сідає на качалку, дивиться на нього і посміхається. «Ну, скажу я вам, хороший ви, нічого сказати. Вам не соромно тепер при лампі?» «Ранк? Ні, власне кажучи, але, мабуть, мені відразу треба піти. Назавжди?» «Нора? Ні, не потрібно. Звичайно, ви будете приходити, як і раніше. Ви ж знаєте, Торвальд не може обійтися без вас. Ранг. А ви? Нора. Ну і мені завжди дуже весело з вами, коли ви до нас приходите. Ранг. Саме це і збивало мене з толку. Ви для мене загадка. Не раз мені здавалося, що вам майже так само приємна моя присутність як і присутність Хельмера. Нора. Бачите, деяких людей любиш більше за все, а з іншими якось найбільше хочеться бувати. Ранк. Мабуть, у цьому є доля правди. Нора. Дома в себе я, звичайно, більш за все любила тата. Але мені завжди страх, як подобалося потай, пробиратися в кімнату до служниці. Там не повчали мене ані трохи, і там завжди точилися веселі розмови. Ранк, ага, так ось кого я заміняв вам, Нора схоплюючись і підбігаючи до нього. Ах, любий, славний доктор Ранк! Я зовсім не те мала на увазі, але ви розумієте, що і з Торвальдом, як і з татом, служниця входить з передпокою. Пані! Шепоче щось і подає картку. Нора, поглядаючи на картку, ховає її в кишеню. Ранг. Якась неприємність? Нора. Ні-ні, ніскільки. Ні скільки. Це просто новий костюм для мене. Ранг. Як? Та ось же він лежить. Нора. Ах, це не той, то інший. Я замовила, але. Торвальд не повинен знати. Ранг. Ага, ось вона велика таємниця. Нора. Саме так. Підіть до нього, він у себе. Затримайте його поки що. Ранг. Будьте спокійні. Він від мене не втече. Йде до кабінету. Нора до служниці. То це він чекає на кухні. Служниця. Так, прийшов з чорного ходу. Нора. «Хіба ти не сказала йому, що тут сторонні люди?» Служниця сказала, тільки це не допомогло. Нора, і не пішов? Служниця, ні. Йому треба поговорити з пані. Нора, то проведи його сюди, тільки тихенько, Елена. Нікому не кажи про це. Це буде сюрприз для чоловіка. Служниця, так-так, розумію, розумію. Виходить. Нора. Біда йде. Іде все-таки. Ні-ні-ні, не буде цього, не може бути. Іде, замикає двері до кабінету на засув. Служниця відчиняє двері сперед покою, пропускає в кімнату Крокстада і зачиняє за ним двері. Він у дорожній шубі, у високих чоботях, у хутряній шапці. Нора, йдучи до нього назустріч, говоріть тише. Чоловік вдома. Крокстад, ну, й нехай. Нора, що вам потрібно від мене? Крокстад дізнатися про щось. Нора, то швидше. Що таке? Крокстат, вам, звичайно, відомо, що мене звільнили. Нора. Я не могла перешкодити цьому, пане Крокстат. Скільки могла, відстоювала вас, та все даремно. Крокстат, то ваш чоловік так мало любить вас, знає, що я можу зробити вам, і все-таки наважується. Нора, як ви можете думати, що він знає про це? Крокстат, ні, я, власне, і не думав». Не в характері мого милого Торвальда Хельмера було б виявити стільки мужності. Нора. Пане Крокстат, я вимагаю поваги до мого чоловіка. Крокстат. Вибачте, я з необхідною повагою. Але якщо ви тримаєте цю справу в такій таємниці, то я насмілюсь припустити, що ви тепер краще, ніж учора, розумієте, що, власне, ви вчинили. Нора, краще, ніж ви могли б коли-небудь пояснити мені. Крокстат, ще пак. Такий поганий законник, як я. Нора, що вам потрібно від мене? Крокстат, я прийшов тільки глянути, як у вас справи, фрухельмер. Я весь день про вас думав. Лихвар, крючкотвор. Ну, одне слово, такий, як я, також, бачте, не позбавлений того, що зветься серцем. Нора, доведіть це, подумайте про моїх маленьких дітей. Крокстат. А ви з вашим чоловіком подумали про моїх? Ну, та це однаково. Я хотів тільки сказати вам, що вам не слід так близько до серця брати цю справу. Спершу я не буду починати проти вас судового переслідування. Нора. Правда це. О, я знала, знала. Крокстат. Ще можна все закінчити миром. Все залишиться між нами трьома. Нора. Чоловік мій ніколи нічого не повинен знати про це. Крокстат. Як же ви можете запобігти цьому? Можете сплатити все цілком? Нора. Ні, тепер відразу не можу. Крокстет, чи, може, ви маєте на увазі якусь іншу комбінацію? Ви дістанете гроші ближчими днями. Нора, ніякої такої комбінації, з якою могла б я скористатись. Крокстет, та вона й не допомогла б вам. Все одно, якби ви поклали мені хоч і зараз чи сто ганом яку завгодно суму, ви б не одержали від мене назад вашої розписки. Нора, то поясніть мені. «Що ви хочете з нею зробити?» – Крокстат. «Тільки зберегти її в себе». «Ніхто сторонній і не знатиме нічого. Тому, коли б ви прийшли тепер до якого-небудь отчайдушного вирішення, Нора, саме так, Крокстат. Якби ви надумали кинути дім і сім'ю, Нора?» «Саме так, Крокстат. Або додумались ще до чогось гіршого, Нора?» «Звідки ви знаєте?» «Крокстат, то оближте ці витівки!» «Нора, звідки ви знаєте, що я додумалась до цього?» «Крокстат, більшість із нас думає про це спочатку, і я також у свій час, та не вистачило духу!» «Нора тихим голосом, і в мене!» «Крокстат, зітхнувши полегшено, справді?» «І у вас, значить, так само не вистачає, Нора?» «Не вистачає, не вистачає, Крокстед. Воно й безглуздо було б. Варто лише першій домашній бурі знятися. В мене в кишені лист до вашого чоловіка, Нора. І там про все сказано, Крокстед. В найлагідніших виразах». Наскільки це можливо. Нора швидко. Цей лист не повинен потрапити до чоловіка. Розірвіть його. Я знайду все-таки вихід, добуду грошей. Крокстат. Вибачте, добродійко. Я здається, щойно сказав вам. Нора. О, я не кажу про свій борг вам. Скажіть мені, скільки ви хочете вимагати з чоловіка, і я добуду вам сама ці гроші. Крокстат. Я ніяких грошей не візьму. Від вашого чоловіка. Нора. Чого ж вимагаєте ви? Крокстет, зараз довідаєтесь. Я хочу підвестися на ноги, добродійко. Хочу піднятися. І ваш чоловік мусить допомогти мені. Протягом півтора року я ні в чому такому безчесному не був запідозрений. Увесь час я бився як риба облід, але був задоволений що можу своїм трудом піднятися знов, так от помалу. Тепер мене вигнали. І я вже не можу задовольнитися тим, що мене просто приймуть назад, змилуються. Я хочу піднятися, кажу я вам. Хочу, щоб мене прийняли на службу в банк з висуванням. Вашому чоловікові доведеться створити для мене особливу посаду. Нора. Ніколи він цього не зробить. Крокстад. Зробить, я його знаю. Він писнути не посміє. А якщо тільки я сяду там поруч нього побачити, не мені й року я буду правою рукою директора. Нільс Крокстад, а не Торвальд Хельмер, буде керувати банком. Нора. Ніколи ви цього не дочекаєтесь. Крокстад, може ви... Нора, тепер у мене вистачить духу. Крокстат, мене не залякаєте. Така ніжна, пещена дамочка, як ви. Нора, побачите, побачите. Крокстат, під кригу може? В крижану чорну глибину? А навесні випливти спотвореною, невпізнаною, з волоссям, яке вилізло. Нора, ви мене не залякаєте. Крокстат, а ви мене?» «Такого не роблять, фрухельмер. Та для чого це потрібно? Він все одно буде в моїх руках, Нора. І після того, коли мене вже...» Крокстат, ви забуваєте, що тоді я буду владний над вашою пам'яттю». Нора, занімівши, дивиться на нього. «Тепер ви попереджені». Тож не робіть ніяких дурниць. Коли Хельмер одержить мого листа, я буду чекати від нього вісточки. І пам'ятайте, ваш чоловік сам змусив мене знову стати на такий шлях. Сього я ніколи йому не прощу. До побачення, фру Хельмер. Виходить через передпокій. Нора іде до дверей у передпокій, відчиняє їх і прислухається іде. Не віддає листа. О ні-ні, це було б неможливо, неможливо. Відчиняє двері все більше і більше. Що це? Він стоїть за дверима, роздумує, не сходить униз. Невже він чути, як лист падає в скриньку. Потім чути кроки крок стада, що спускається сходами. Поволі кроки завмирають на низу. Нора з придушеним криком біжить назад у кімнату, до столу перед диваном. Коротка пауза. Лист. У скринці. Тихенько скрадається до дверей перед покою. Лежить там. Торвальде, торвальде. Тепер нам... Немає порятунку. Фрулінне виходить з костюмом у руках з кімнати ліворуч. Но більше я вже не знаю, що тут лагодити. Поміряти б. Нора тихо і хрипко. Кристино, іди сюди. Фрулінне, кидаючи плаття на диван. Що з тобою? Ти сама не своя. Нора, іди сюди. Бачиш лист? Там. Дивись, крізь скло у скриньку для листів. Фрулінне. Ну-ну, бачу, бачу. Нора. Від Крокстада. Фрулінне. Норо, ти позичила ті гроші у Крокстада? Нора. Так. І тепер Торвальд про все дізнається. Фрулінне. Повір мені, Норо, так буде найкраще для вас обох. Нора. Ти ще всього не знаєш. Я підробила підпис. Фрулінне. Та боронь Боже. Нора. Я хочу просити тебе. Лише про одне, Кристино. Щоб ти була за свідка. Фрулінне. За якого свідка? У чому? Нора. В разі, якби я позбулася розуму, а це легко може статися. Фрулінне. Норо. Нора. Або якби зі мною сталося щось інше, таке, що... Перешкодило б мені бути тут. Фрулінне, Норо, Норо, ти не при собі. Нора, то якби хто взяв провину на себе, ти розумієш? Фрулінне, так, так. Але як тобі на думку спало? Нора, ти засвідчиш, що це неправда, Кристино. Я зовсім іще не позбулася розуму. Я добре розумію все і кажу тобі, Ніхто інший нічого про це не знав. Я сама все зробила. Пам'ятай, Фрулінне. Так, так, але я все-таки не розумію, Нора. Як же тобі зрозуміти? Тепер повинно статися диво, Фрулінне. Диво, Нора. Так, диво, але воно жахливе, Кристино. Не треба його ні за що на світі. Фрулінне, я негайно ж піду поговорю з Крокстадом. Нора, не йди до нього, він тебе образить. Фрулінне, був час, коли він готовий був зробити для мене все, що завгодно. Нора, він? Фрулінне, де він живе? Нора, звідки я знаю? Ага, ось його картка. Виймає з кишені картку. «Але лист, лист!» Хельмер з кабінету, стукаючи в двері. «Норо!» Нора злякано скрикує. «А? Що таке? Що тобі?» «Хельмер, ну-ну, не лякайся!» «Ми не зайдемо!» «Адже ти замкнула двері, мабуть, приміряєш?» Нора. «Так-так, приміряю!» «Ах, яка я буду гарненька, Торвальде!» «Фрулінне!» Прочитавши напис на карці. Він живе тут, поруч. Нора. Так, але нічого з цього не вийде. Порятунку вже немає, адже лист у скринці. Фрулінне. А ключ? У чоловіка? Нора. Завжди. Фрулінне. Нехай крокстат зажидає повернути свого листа нерозпечатаним. Хай знайде привід. Нора. Але саме в цей час Торвальд завжди... Фрулінне, затримай його. Побудь з ним поки що. Я повернуся якнайшвидше. Виходить через передпокій. Нора йде до дверей кабінету, відчиняє і заглядає в кімнату. де? Хельмер з іншої кімнати. Ну, чи впустять нарешті людину в її власну вітальню? Ходімо, Ранку, поглянемо на дверях. Але що це означає, Нора? Що таке, Любий? Хельмер. Я сподівався, зі слів Ранка, розкішної сцени з переодяганням. Ранк на дверях. Я так зрозумів, але, мабуть, помилився. Нора. Ніхто не побачить мене у всьому блиску. до завтрашнього вечора. Хельмер. Але Люба, Норо. «Ти якась змучена. Від репетиції?» Нора. «Зовсім іще не репетирувала». Хельмер. «Однак це необхідно». Нора. «Абсолютно необхідно, Торвальде. Але я нічого не можу вдіяти без тебе. Я все забула». Хельмер. «Ну, ми швидко це відновимо в пам'яті». Нора. «Так ти вже неодмінно допоможи мені, Торвальде, обіцяєш?» «Ох, я так боюсь. Таке велике товариство». Пожертвуй мені увесь цей вечір. Щоб жодної справи. Пра в руки не брати. А обіцяєш любий. Хельмер. Обіцяю. Весь вечір цілком буду до твоїх послуг. Бідне моє, безпорадне створіннячко. Гм. Mm -hmm. Так. спершу тільки іде до дверей у передпокій. Нора. Чого тобі туди? Хельмер. Тільки глянути, чи нема листів. Нора. «Ні-ні, не треба, Торвальде!» «Хельмер, що тобі ще?» «Нора, Торвальде, я прошу тебе, там немає нічого!» «Хельмер, дай же глянути, хоч і ти!» Нора кидається до піаніно і починає грати Тарантеллу. Зупиняється біля дверей. «Ага, Нора, я не зможу танцювати завтра, якщо ти не попрацюєш зі мною!» «Хельмер, іде до неї!» Справді, ти так боїся, Любонько. Нора, страшно. Давай, негайно ж. Час є ще до вечері. Сідай і грай мені, Любий. Показуй, учи мене, як завжди. Хельмер з охотою, з великою охотою, якщо ти так бажаєш, сідає за піаніно. Нора вихоплює з картонки тамбурин і довгий барвистий шарф, Швидко загортається в нього, потім одним стрибком стає посеред кімнати і гукає. «Грай же! Я танцюю!» Хельмер грає, а Нора танцює. Доктор Ранг стоїть позаду Хельмера і дивиться. Хельмер граючи «Повільніше, повільніше!» Нора «Не можу інакше!» Хельмер «Не так бурхливо, любенько!» Нора «Саме так, так і треба!» Хельмер обриваючи, «Ні-ні, це зовсім не годиться», Нора, сміючись і потрясаючи тамбурином, «Ну, хіба я тобі не казала?» «Ранк, дайте я сяду грати». Хельмер встає, «Гаразд, мені так зручніше буде показувати їй». Ранк сідає за піаніно і грає. Нора танцює все гарячіше. Хельмер біля грубки безперестану робить норів зівки і зауваження. Але вона ніби не чує. Волосся в неї розсипалося і спадає по плечах. Вона не звертає на це уваги, танцюючи далі. Входить Фрулінне. Фрулінне зупиняється, як вкопана біля дверей. А, Нора танцює далі. «Бачиш, які у нас тут веселищі, Кристино?» «Хельмер, але, люба, дорога Норо, ти танцюєш так, ніби йдеться про життя». Нора, так і є. Хельмер, ранку, годі, це справжнє божевілля, годі, кажу я. Ранк перестає грати, а Нора відразу зупиняється. Хельмер до Нори. Зроди не повірив би ти справді забула чисто все, чого я тебе навчив. Нора кидаючи тамбурин. Тепер сам бачиш. Хельмер, так, доведеться попрацювати. Нора, бачиш тепер, як треба? Ти будеш учити мене до останньої хвилини, обіцяєш, Торвальде. Хельмер, будь спокійна. Нора, ні сьогодні, ні завтра, щоб у тебе й думки іншої не було, а тільки про мене. І листів не відкривати сьогодні, не відмикати скриньку. Хельмер, ага, і досі боїся того чоловіка. Нора, так-так, і це також. Хельмер, Норо, я бачу по твоєму обличчю. Там уже є лист від нього. Нора, не знаю. Здається, але ти не смій читати нічого такого тепер. Не треба нам ніяких неприємностей, поки все це не буде закінчено. Ранк тихо до Хельмера. Не заперечуй їй. Хельмер, обнімаючи її, ну гаразд. Дитя добилося свого, але завтра вночі після твого танцю. Нора, тоді ти вільний. Служниця на дверях праворуч. «Пані, стіл накрито». «Нора, подай шампанського, Елене». Служниця гаразд виходить. хельмер Егеге. то бенкет на славу». «Нора, бенкетувати до ранку», гукає у слід служниці. «І трошки мигдалевого печива Елена». «Ні, більше. Один раз нічого». Хельмер, беручи її за руки. Ну-ну-ну, не треба цієї дикої лякливості. Будь моїм милим жайворонком, як завжди, Нора. Так-так, буду-буду, але піди поки що туди. І ви, докторе. Кристино, допоможи мені зачесати волосся. Ранк, тихо йдучи за Хельмером праворуч. Адже не може бути, щоб тут щось було таке. Вона часом невагітна? Хельмер. Нічого подібного, милий мій. Просто той самий дитячий страх, про який я говорив тобі. Виходять праворуч. Нора. До Фрулінне. Ну, Фрулінне, поїхав за місто. Нора. Я здогадалася по твоєму обличчю. Фрулінне повернеться додому завтра ввечері. Я залишила йому записку. Нора, не треба було. Однаково ти не можеш запобігти. А й справді, хіба це вже не свято? Чекати з хвилини на хвилину, дива. Фрулінне, чого ти чекаєш, Нора? Ах, тобі не зрозуміти. Іди до них. Я зараз теж прийду. Фрулінне йде праворуч. Нора якусь хвилинку стоїть, ніби намагаючись отямитись, потім дивиться на годинник. П'ять. Сім годин до півночі. І потім двадцять чотири години до другої півночі. Тоді Тарантелу буде скінчено. Двадцять чотири і сім. Тридцять одна година життя. Хельмер на дверях праворуч. «Ну де ж мій жайворонок?» Нора, кидаючись до нього з розкритими обіймами. «Ось він, жайворонок!» Завіса.